Ja, men hallå, hallå och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Det borde du veta. Den sjätte åttondelsfinalen är det som vi spelar ikväll. Jag som står och chabbar heter Amanda Bergsjö. Och man har ju dumaren Lud Ludvig Kjellén. ja Jajamän, hej! Hej! Du... du har aldrig gjort det förut. Tillsammans, jag, eller vad ja, ja, du har aldrig du varit här aldrig. förut. Det Nej, märks, det men, vi som konstellation har inte gjort det här förut. Nej, Nej så det är lite spännande. Det är jättespännande. Det var länge sedan du var här i studion och sände du bollvetet. Ja, det var länge sedan jag sände radio överhuvudtaget. Så är, jag vet inte vem som är mest nervös, jag eller de som tävlar. Ja, det är kanske jämnt mellan alltså fyra fyra. <laughs> de som tävlar idag är ju Emma Isberg och Rebecka Larsson. Hejsan, hej och välkomna. Hej, hej. Tack så mycket. Emma, jag vet ju att du är mitt i en hämtänta och detta vet jag för att jag är också det. Vi delar det gemensamma intresset av ja. att skriva hemtenta. Ja. Hur känns det? Har det kommit något? vart? Jag började och sen slutade jag, så att det går bra. Det är skönt att man har börjat och sen slutat. Ja. ja. Rebecca, hallå, hallå. Hallå. Du är ju den, jag vill inte säga gamla generalen. Är den, men det är jag den, er, den erfarna den erfarna tack, ja, varsågod. generalen av smask hur är livet nu efter smask eh, slut I, oj eh, jag, vet, jag vet inte eh, jag, jag lämnar landet ikväll, eller imorgon bitti. så det vad ska du några ska jag till All right. spännande mm. jättekul men jag tycker att vi kör igång med tävlingen Ludvig vad är det vi ska få göra idag? Ja först så har vi nej ska jag bara först så har vi jag sa ingenting. Musikfrågan har vi först där vi kommer spela en låt så kommer ni få tre stycken frågor. Sen så har vi vem där det var klippt ihop lite ljudklipp som sedan bildar en person. Sen så har vi vår nyhetsquiz där vi ställer nyhetsfrågor från veckan som gått. Vissa är sanna, vissa är falska och sedan så avslutar vi med våra två kategorier som den här veckan är tv-serier och musik. Ja, det stämmer. Vi kör igång med första frågan, då, då, musikfrågan som Ludvig sa här. och Vi ska få lyssna på låten Bada nakna med Semir och Viktor. Samir och Viktor, förlåt. Eh, första frågan lyder som följer. Samir och Viktor är ju det kända radarparet från Möldiefestivalen och tävlade med låten badan akna". Men vilken placering kom de på i finalen? Det är första frågan. Andra frågan är, vad hette låten de tävlar med förra året? Eh, de tävlar ju förra året i Möldiefestivalen också. Tredje frågan är, Samir blev ju känd genom programmet Paradise Hotel men vad är det som Viktor gör vid sidan av musiken? Vi ska nu få lyssna på låten och vad tävlande ska få tid att svara på frågan. Ja, precis. Bada nacken med Samir och Victor här i programmet. Du borde ju som sänds på Pitefm 92,8 studentradion. Eh, ja, det var ju en låt vi hade tre frågor om. De tre frågorna var eh, vilken placering kom de på i finalen? Vad hette låten de tävlade med förra året? Och vad gör Victor vid sidan av musiken? Eh, ja, Emma, vad svarade du på första frågan? Eh, att de kom sist, 12. Och du svarade nummer åtta. Ja, jag, jag, jag chansar lite. Ja, de kom ju faktiskt sist. Ja, det mm. var ju väldigt bra, ska jag vilja påstå. Men, <laughs> Men ganska otippat. Ja, faktiskt. Mm. Jag trodde nog inte att de skulle komma sist med, när svenska folket röstar. Liksom. Men ja, jag är ju glad att ja, de kom sist. Måste jag säga. Mm. Eh, på fråga två och tre fick ni båda bra ett poäng för att förra låten var ju med Groupie och Viktor han är ju modebloggare. Så, tre poäng till Emma och två poäng i vecka. Woo. Inte illa pinkat. Men jag är ju lite besatt av mina Victor så det är inte konstigt att jag fick tre rätt. Då var ju detta <laughs> lätt som en på dig då. Ja. Nej. Ja. Nej. Eh, jag tycker vi kör vidare med nästa moment som är Vem där. Om du vi kan gå igenom reglerna för det. Ja då är vi alltså Vem där och nu tappar jag bort alla papper som finns här. Eh, vi kommer alltså, vi har klippt ihop eh, lite ljudklipp som är, ja, till en början ganska svåra och sen blir det lättare och lättare, där ni ska gissa vem den här personen är. Svarar man inom 20 sekunder får man 3 poäng. Svarar du inom 40 sekunder får du 2 poäng. Och efter 40 sekunder så får du 1 poäng. Ja, och vi säger då alltså vem det är. independence, with great honor and incredible pride that I present you with this first ever AMA icon award and it's tremendous that we have so much more to go And between me and you can you believe the unbelievable you know when I'm stressed out my mom tells me jokes boo do not do telling jokes oh it's not that hard I'll teach you we know you as a singer obviously diva ja det var tyst där från med spelare Var det var det klurigt och jättesvårt ingen <laughs> jag väntar inte, jag har ju faktiskt en chansning, men jag kom på det när vi stängde av. Så ja Rebecka, du kan ju köta ut din chansning. där. Men jag ingen aning. Jag tänkte bara att det var gärna som sjöng sista låten att det var hon, men jag vet inte om det faktiskt var så. Jag är kopplar ängernas. Ja, det är helt korrekt. Så det blir en poäng till Rebecca Grattis, grattis. Ja, oh, det, Emma, det, var det var ju min transning också, men nu kan inte jag... Det blir som att jag tar hennes svar nu. <laughs> ja, du skulle jag kanske sagt det innan. Ja, ja. Elisa ja. på något annat. Ja. Men, ja. ja nu vet jag ju. Vi ja, kan ju dra igenom en liten snabb sammanfattning av vad det var vi faktiskt hörde. Och eh, låten Going into Barbados, alltså Rihanna från Barbados. Mm -hmm. Ja, just det. Alltså, Så det var ju logiskt. Chris Brown var ju tillsammans med det var den andra låten vi eh, spelade. Och sen så var det JC som ger priset AMA, som är Icon, eh, AMA Icon Award till Rihanna. Som är det första gången det ledas ut det priset. Eh, och sen så var Rihanna rösten till karaktären Tip i filmen Home som kom ut 2015. Så jag fick vi ha en liten filmsin från den. Eh, och sen så har hon ju samarbetat med JC som vi spelade Talk That Talk. Eh, den låten. Men det kan ju vara lite klurigt och det är faktiskt det som den, vem där ska vara. Det ska inte vara allt för lätt. Nej, det var jättesvårt. svårt. Men, ja, men Rebecka hem ett poäng där. Eh, och vi går vidare till nyhetsquissen. Ja, blir dags för nyhetsquissen, Ludvig. Nu ska Amanda säga påståenden som ska vara nyheter. Antingen är de sanna eller falska. Det är alltså upp till våra deltagare att säga om de är just sanna eller falska. Och vi ska börja med Rebecca som kommer få en minut på sig. Vinnaren av Rik Riksmask 2016 kommer att få en plats i nästa års Melodifestival. Falskt. Det är falskt. Fotbollsklubben Östersunds FK har börjat nattvandra i Östersund efter den senaste tidens övergrepp. Det är sant. Blekinge vägrar bli en del av samma region som Skåne och ansöker nu om att bli en del av Polen. Falskt. Det är falskt. Som ett svar på Coop Forums nya öppettider har Willys nu bestämt sig för att ha öppet dygnet runt i Piteå. Falskt. Det är falskt. Zlatan Ibrahimovic klubb PSG säkrade i helgen seriesegern med hela åtta matcher kvar av säsongen. Sant. Det är sant. En av svensk idrottsmäktigaste personer väljer att lämna sin post. Stefan Lindeberg hoppar av som ordförande, ordförande för Sveriges olympiska kommitté, SOK. Falskt. Det är sant. Den amerikanska presidenten Obama har nominerat Caitlyn Jenner för att ersätta Scalia i Supreme Court. Falskt. Det är falskt. Ja, och det var det vi hängde med. Eh, Emma, det är din tur. Nu ska vi säga. Kanye West gjorde ett framträdande på ett idrottsläger för handikappade. Barnen ville spela rullstolsbasket med superstjärnan och Kanye gjorde 106 poäng. Falskt. Det är falskt. Danny Saussedo friade till Molly Sandino under Melodifestivalen i lördags. Sant. Det är sant. Drottningen av England har haft ett seriöst snack med Roy Hod Hodg Hodgson inför sommarens EM i fotboll. Hon vill att det ska spela med formationen 4-4-2 istället för 5-3-2. Falskt, det är falskt. När hårddrocksbandet Iron Maidens privatjätt, privat kallat Ed Force One, skulle tankar kolliderade såklart. Kolliderade det, det så hårt med ett boxeringsfordon av två motorer och underredet skadades hårt? Sant, det är sant. De flesta tänker nog på Jack Barrow i tvCN24 när man hör namnet Key Sutherland. Men det, är kanske, men det kanske det blir ändring på i sommar. Då släpper skådespelaren sin debutskiva. Falskt, det är sant. En man i Aida har tappat som att fejka sin egen död. Anledningen till att han gjorde det var för att komma ur sitt medlemskap med gymmet. Sant. Det är falskt. Det hade ju varit fantastiskt roligt om det var sant. Ja, jag tänkte det på mig själv. Kreativt mm. skulle jag säga. <laughs> <laughs> uh, vi kör en liten låt här och så vi tillbaka alldeles strax med Det borde du veta. Ska jag säga? Cheap Thrills med Sia eh, trevligt vi Du lyssnar på Det borde du veta eh, Med mig Amanda Bergsjö Som programledare och Ludvig Kjellén Som dummare Precis. Eh, Med i studion då är som vår tävla Emma Isberg och Rebecca Larsson Hej Hej! I, Hej. <här> <här> jag tänkte bara så En snabb introduktion av, av oss alla igen Så att alla vet vilka det är som de lyssnar på eh, Det har blivit hög tid Att gå vidare till kategorierna Och Ludvig, vad är det Kategorier. Ja, vi har alltså två kategorier den här gången som vi brukar ha. Musik och tv-serier, där vi helt enkelt kommer ställa frågor inom musik- och tv-seriesgenre. Den som kan svara på frågan säger sitt namn och då får man svara på frågan. Man Nej. får ett poäng för varje svar ska jag också säga. Ja, det är bra. Tack. Eh, första kategorin är musik och först börjar vi med en liten ljudfråga. Ja, där hörde vi en liten snutt av låten En helt ny värld som Aladdin och Jasmine sjunger i filmen eh, om just din. Vem gör rösten till Aladdin? I <skratt> den svenska versionen då. Rebecca. Rebecca. Ja, jag vet inte. Peter Göberg. Det är rätt. <skratt> Vilket år fick Bruce Springsteen på Larpriset? Eh, Emma. Emma. Jag på 91. Det är fel. Rebecca. Oj, eh, 97. Det är rätt. det. Är Men vad är det? Jag inte vara <laughs> <laughs> uh, EMA Tjelstar hette konst, eh, konsert, konsertarrangören innan du bytte namn. Vad heter den idag? Rebecca, Live Nation. Det är också rätt. Ah, Frans att... vann Melodifestivalen i helgen. Vad heter låten om Zlatan han slog igenom med? Emma. Emma. Hostman. Det är rätt. S Michael Jackson är en av tidernas största artister. Vad heter gruppen han slog igenom med tillsammans med hans bröder? Rebecka? Jackson 5. Det är rätt. Vem blev den stora stjärnan i The Supremes? Oj, äh. ehm... var tiden ute, Ludvig var det rätt Rätt svar Rättssvar är Diana Ross. Ah. Vad heter skivbolaget som Jackson 5 och The Supremes låg under? Åh oh, nej. Åh oh, shit. Åh oh, nej. Äh. Ja, och det var tiden ute. Rätt svar är Motown Records. Aj. Motown har haft en före detta idol med jurymedlem som artist. Vilken svensk kvinna söker vi? Emma. Emma? Ähm, hon Kirsti kanske. Det är fel. Nej. Rebecka? Nej, jag har ingen aning. Rätt svar är Laila Bagge. <laughs> Vad, <John> <laughs> <laughs> Vad heter John Lennons klassiska jullåt? Jullåt? Ja, nu ska vi ta en känd jullåt. Kan inte. Tiden ute. Rätt svar är Happy Christmas Vad är ett annat ord för slagarinstrumentet symbol? Ja, rätt svar där var bäcken vi var, Du var ju Jag riktigt bara... bra på det Jag var riktigt bra på det <laughs> Det lönar sig att gissa också Emma ja, men Man måste kunna gissa på någonting också <laughs> det är sant. Ja. Vi kör igång med andra omgången Som är tv-serier Och här hör vi då En ljudfråga igen Och där hörde vi ju till eh, serien The Sopranos. Vad heter huvudkaraktärens fru i The Sopranos? Huvudkaraktären heter ju Anthony Tony Soprano. Ja, oh, Rebecka. Vicky. Det är fel. Jag har ingen aning. Jag, giss, jag gissar på Rebecka. Det är fel. Bra namn. Rätt svar är Carmilla. Vad heter James T. Kirks eh, spetsörande kompanjon i tv-serien Star Trek? Rebecca. Spock. Det är rätt. Men du är så bra på det här, jag orkar. <laughs> ja. Vilken... Du är duktig, eh, eh, Vilken serie handlar om en polisstation där en av huvudkaraktärerna heter Jake Peralta? Br Br äh, oh. Brooklyn nine, nine, Nej, nej. Det är helt rätt. Oh! Ja! Nej. <laughs> Vad heter skådespelaren som spelar Sherlock Holmes i tv-serien Sherlock? Emma. Emma. Benedict Cumberbatch. Det är helt rätt. Yes. Hur många säsonger har sändes av tonårsdramat The O.C.? Emma. Emma. Fyra. Rätt. Vem av karaktärerna i tv-serien Vänner har haft en apa som husdjur? Emma. Roma. Det är rätt. Gud, Vad jag, heter... jag känner att det kommer igång. Ja. <laughs> Vad heter tv-serien där advokaten Harvey Specter spelar huvudrollen? Det var tiden ute. Vad är svar? Rätt svar är Suits. Vad heter de två svenska skådespelarna som spelar Moran, eller Moran och Tobias i tv-serien med samma namn? Oj, nej, Emma, Emma. Nej, nej Robert Gustafsson är det ju, och sen är det ju en till Eller är det ens Robert Gustafsson Rowan Du ja. ja. Är det det? Är, det är ja. ja, tack Okej. Vem spelar huvudrollen i serien Knight Rider? Rebecka, Rebecka. Men jag tar bara namnet han hade en svensk talkshow. <laughs> ja, ja, tiden är ute där. Rätt svar är David Hasselhoff. Ja, ja. Vad heter hustrun till Walter White i tv-serien Breaking Bad? Ja, Emma. Emma. Jag gissar på typ Victoria. Det är fel. Ja. Vill du testa på en gissning där, Rebecka? Sara. Rätt svar är Skyler. Ja, Nej, <laughs> Skyler. Skyler. <laughs> Det inte förvånar mig. Nej. <laughs> eh, vi ska räkna ihop Poängen här Och eh, vi är tillbaka efter låten Med det spännande resultatet Ja, där hörde vi Here med Alessia Cara Lucian Remix Oj, kan vi ska upp också Så! Eh, ja, vi är då klara med den här tävlingen det borde du veta, den sjätte åttondelsfinalen eh, I kväll har ju Rebecka Larsson spelat mot Emma Isberg Hur har det gått, Ludvig? Ja, det kan var väldigt jämnt framförallt mot slutet när Emma kom där på tv-serien Direkt räckte dock inte riktigt Rebecka vinner med resultat 15 mot Emmas 12 Jag är så besviken Men det var ju jämnt ja. Emma ja. kan du. Nej. nej, jag är dålig förlorare. Alltså. Det känns det ingen bra att just nu, känner jag. Man vet liksom så här, inte om Emma sjunker genom golvet, utan om hon ska hoppa på någon just nu. Så... Eller hoppa L ut. Lite ja. rädd kanske, lite, lite rädd. Ja, lite. Men hur känns det att du har vunnit? Ja, det, känns, det känns jättebra, men det känns så det, det trodde jag aldrig. Och detta firar du ju med att åka utomlands imorgon. Ja, verkligen. Jag antar att du har tajmat med din... <laughs> Ja, medlemskapet tänkte jag ja, Mitt deltagande, absolut. Deltagande, ja, hade jag förlorat då hade jag ställt in. Nej. Ja, Men med all rätt att du har ställt in. Ja. Ja. ja, absolut. Ställt in och pluggat lite mer. Ja, se arbete. Det håller på mig så att ja, ja. Jag kan lära mig mycket då. Fantastiskt. Men ja, då det är det slutet på detta programmet i kväll med mig Amanda Berg och Ludvig Kjell Glöm inte att lyssna nästa vecka på ja, en till åttondelsfinal.